Prisutni. Na samom početku želim vam ovako sve skupa da vas još jednom poselam i pozdravim. Te vam se zahvalim što ste našli zashodno i odozvali se ovoj tribiju na taj način uvoličala ovaj skup. Naravno, srdačnu dobrodošli su još jednom želim izraziti našem večerešnjem gostu koji nam dolazi iz naše glavnog grada, to jeste Sarajeva a koji će, ako mog da govoriti, na već prethodno najavljenu temu rušitelji vjere i državi. Naš večerišnji gost jeste profesor islamskih nauka Abdus Ahmed Nasov Bušatlić, a organizator večerišnje tribine jeste omladinski kulturni centar ATIS, Međuslijs islamske zemlice Sanski most i udruženje AKOS. Vi ćete, naravno, na kraju ovoga izlaganja imati priliku da postavite određena pitanja vezana za ovu tematiku. Pajto imajte to u vidu. A ja više ne bih oduzimao dragoći na vrijeme našem profesoru i ja li sada bih prepustio riječ. Bojeroj. Augu bil Allah i nešajdan ar-rađim rahim Alhamdulillahirabbil alamin wal 'atibatur muttaqin wal aulwan illa lal zalimin was salatu was salam ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Ba'd. Drag 76. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Hvala Allah hocu da znam kako da se večeras okupimo u velikom na ovom mestu. Razgovaramo o jednoj vrlo ozbiljnoj aktualnoj temi naime i samog naziva teme moglo se zaključiti o čemu će večeras biti riječ braće i sestre na osnovu primarnih islamskih izvora Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve selle svakim muslimanima muslimanka mogu zaključiti da je cilj našeg života u skladu s Kur'anom i Sunnetom izgraditi ummet i zajednicu muslimana koji će koristiti koji će koristiti cijelom čovječanstvu dakle, ne samo sebi koji će koristiti svim ljudima i donijeti sreću svima jer ovaj ummet islamski ummet nije stvoren niti je, kako Kur'an kaže izveden samo radi sebe ovom prilikom ćemo se sjetiti rabij ibn Amira jednog od ashaba Rasulullah s.a.v. koji je prilikom susreta sa perzijanskim komandantom pred na Kadisi u razgovoru s njim kada ga je ovaj upitao zašto ste došli? Što ste došli vi u Perziju? Šta imate vi s nama? Odgovorio, nas je Allah poslao da izvedemo ljude iz robovanja ljudima u robovanje gospodaru ljudi da izvedemo ljude iz nepravde i drugih vjera, ideologija u pravdu Islama, iz tje skobe u prostranstvo Dunjaluka i Ahireta. A ovom ummetu i njegovoj primarnoj ulozi Kur'an kaže sljedeći. U suri Ali Imran u 110. ajetu uzvišen i kaže, A'udhu Billahi minasheytan ar-rađimu, Kon tum khaira ummati ukhrijat lin nas Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawuna 'anil munkar billah Viste najbolji narod koji se pojavio na zemlji kažite da da se čini dobra djela od nevaljalih odvraćate i vjerujete u Allaha dželle šanu dakle to je braće sestre cijenjeni prisud to je dakle primarna uloga To je primarni islama I to je uloga ulog, Takva treba da bude uloga muslimana i muslimanki Posebno, ako imamo na umu da danas Na Dunjaluku, da danas na zemlji Više od 70% ljudi obožava Nekoga ili nešto drugo mimo Allaha dž.š. Zapamtite to Dakle, razmislimo ovome Više od 70% ljudi na zemlji obožava nekoga ili nešto drugo mimo Allaha džellehu Kako će se ti ljudi upoznati sa istinom? Sa uputom, sa suštinom života, ako ne preko islama. Nema drugog puta jer Muhammed sallallahu ve sellem je posljednji Allahov poslanik i Kur'an je posljednja i jedina autentična Allahova objav. To nam govori dakle da je ostatak čovječanstva braćo i sestre na vratovima muslimana. I da su muslimani dužni u stranu sa islamskim ahlakom i moralom. Na najljepši način ljudima objašnjavati suštinu postojanja, a to je spoznaje Allah i Božavljene samo njega jedinog. Ako to ne učini naša generacija, Ako to ne učini naše generacije, Onda će sigurno Allah Đarzašanuhu dovesti ljude koji će i generacije koji će to učiniti. Današnji svijet vapi za ummetom koji će istinski, iskreno u skladu sa sunnetom Rasula sallallahu aleyhi ve sellem pozivati na pravi put kao što je vapio za spasiju od sem prije dolaska Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem i u tom smislu je hadis koji biližima muslim u kojem poslanik sallallahu aleyhi ve sellem kaže Allah je pogledao ustanovnike zemlje i prezreo ih prezreo ih osim malog broja ehl Kitabija, to jest židova i kršćana. Zašto? Dakle, prije nego što se pojavio u Ml.a. s.a.m., prije nego što je Allah objavio Kur'an i počeo objavu Kur'ana, kaže u Ml.a. s.a.m., Allah je pogledao ustanovnike zemlji i prezreo ih sviju. Osim malog broja u kitabija jehdovaj i kršćana. Zašto? Zato što je većina tadašnjih sveta čini va shirka Allahu džellešanu. Zato što su bili ogrezni u nemoralu, u razvratu i tako dalje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem braće i sestre dobro svatiо svoju ulogu i zadaću na put i na putu daveta i pozivanja ljudi u Allahu vjeru bio je iznimno strpljiv i pokazao je savršenim moral. Ili je po ponašanju premonima koji su ga napadali, koji su mu se rugali, koji su ga protjerivali, koji su ga ezijetili i vrijeđali na raznorazne načine. Poslušajmo braćo i sestre, ovaj je jedan veličanstveni kuranski ajet u sure Saba 24 25 ajet, u kojem Allah dželle šanu naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na koji način će voditi dijalog sa ne sa ehukitabijama, nego sa mušricima sa ma I kaže, evzlubillahi minna šeitanu radžim, kul mei jer zuku kum minna samavati val ard. Upitaj ko vas obskrbljuje s nebesa i zemlji. Kullillah. I res odgovori Allah. Wa inna av iyjakum la'ala hudan av fi dalalim mubin. Pa smo onda mi ili vi na pravom putu ili oči toj zavodi. Kull la tusaluna amma agramna. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ Reci, vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo, niti ćemo mi odgovarati za vaša djela. Šta ste primijetili, brašestru, ovdje u majetu? Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam je sto posto znao da je on na istini. Da su mušici, da su mušici u zabludi. Ali Allah naređuje da im kaže neko, Kad je raspravljala snima Neko od nas je sigurno u zabludi neko, neko slijedi istinu neko slijedi. Pa hajde da vidimo do, Na osnovu dokaza Ko je to u zabludi, a ko je na istini I ne samo to Zatim ga Allah Đerlešanom Svoga poslanika sali sali, Našega uzora Našega uzora do sudnjega dana Uči još ljepšem edebu Još ljepšem ponašanju I, ka, i kaže Reci, reci im Vi nećete odgovarati za naše grijehe. Ovdje se spominje izraz džerime. Džerime nije samo obični grijeh, to je zločin. I uz koga Allah dželešanuhu ovdje veže te, te, te, te grijehe i pogreške? Na ređu je poslaniku sam, sam da kaže Vi nećete odgovarati za naše grijehe i pogreške. A kad, je pita kad su pitani mušnici, a mi nećemo biti pitani za vaša dijela. Ne kaži grijehe i pogreške. Nego za vaša dijela, a djela mogu biti i dobra i laša. Al je samo zločin, samo grije, samo greška. Pogledajte, braš i sestra. Kakav, edem, kakvo ponašanje sa mušnicima Allaha Djaralešanu mu naređuje poslaniku, sallalahu sallalahu sallalahu salladu islandu s taku odnosi. I poslanicu sa Selema koristio svaku priliku da na najljepši način predoći Allahu istinu ljudima. Prvi dokaz, jedan od dokaza jeste i to što je upućivao dovu za mušljike, jer znate to, znate da je Muhammed s.a.v. dovio za mušljike kaže poslani s.a.v. u jednoj iz svojih doa Allahumma <muchu> izzel islame bi ahabbe hadheyni rađuleyni ilaih